وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه رمض بأرض إسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً ثم بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور لثاتها وكل لثات ببعه Alhamdulillah segala puji bagi Allah, wassalamu ala a'la. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah tadi dan diibadai kecuali Allah tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan rasul rasulnya. Salam dan salam semoga senantiasa Allah semoga wa taala kepada beliau, keluarga beliau, beliau para sahabat diri dan juga orang-orang yang mengikuti mereka tidak baik sampai akhir zaman Kedirin para jamaah-jamaah para penjiara kisit Nabawi dan juga, juga para mukimin Semoga Allah SWT merahmati Bapak-Bapak Semariah menjaga menerima amal ibadah yang dilakukan sekitar umat kepada Allah Mengutus Allah swt dan memudahkan jalan kita menuju surga ini dan menjauhkan kita dari teranga dan sebab-sebab yang bisa menggeruskan keselarasan dalam perakanan ini adalah majelis yang ke-27 majelis yang ke-27 dari pembahasan kitab Al aqidah Al Fawwilyah ini dikarang oleh Al Imam Abu Ja'far Ahmad Ibn Muhammad Al-Tahawi Alhamdulillah Seorang ulama yang meninggal pada tahun 721 Hijriah Meninggal pada tahun 721 Hijriah yaitu di awal Abad yang ke Di awal abad yang ke Dan kita sekarang Berada di abad yang ke-15 Dan isi kitabnya bina adalah kita Masalah akidah yang merupakan fondasi di dalam agama kita apabila baik fondasi tersebut maka akan baik agama seseorang dan apabila fondasi tersebut lemah maka akan memperlaruhi agama seseorang tergantung dari akhidah yang dipilih oleh seseorang maka Mengikat kula keadaan ibadahnya, keadaan akalnya. Bagaimana itu seorang musleh memperhatikan tentang masalah akidah dan daripada pertama kali dia darami dia pelajari dan dia terkunci adalah tentang masalah akidah. Tentunya dengan mempelajari akidah tersebut dari seorang penunggul dari seorang ustaz yang dipercaya adalahnya, yang dipercaya infromnya. Kemudian setelah itu dia mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Dan unsur mempelajari arti adalah fardu ain. Jadi masa menyatakan fardu ain adalah wajib bagi setiap muslim. Wajib bagi setiap muslim untuk mempelajarinya. Karena fardu ada dua, fardu ain dan juga fardu kifayah. Fartuh A'in berdua wajib bagi setiap muslim yang menggalaf, yang diberani untuk memperlakukannya seperti solat lima waktu demikian pulang mempelajari ilmu yang paling penting dalam agama ini seperti mempelajari aqidah mempelajari tata cara hukum, tata cara solat Hukumnya adalah Fartuh A'in dan di sana ada Fartuh kifayah yang apabila dilakukan oleh sebagian, takkan gugur bagi yang lain. Apabila sudah dilakukan oleh sebagian, kewajiban tersebut gugur atas yang lain, tidak diwajibkan bagi yang lain. Seperti misalnya, mempelajari iku waris, maka hukumnya adalah patut kekayaan. Adapun mempelajari akidah, bungkunya adalah perluai. Wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Dan sepatutnya bagi seorang da'i imam, seorang ulat atau seorang kiai, untuk tidak besar-besar mengajarkan kepada umat tentang masalah akidah. Apalagi di zaman sekarang zaman yang penuh dengan fitnah, satah dan kemudarah. Banyak di sana pihak-pihak yang berusaha untuk perusahaan bidang terus ini, mulai dari ateis, mungkin orang Islam, berbagai aliran-aliran yang lain, kelompok-kelompok yang lain, dibalik kristenisasi dan pihak-pihak lain yang mereka ingin berusaha kita anak-anak dan juga anak-anak muslimin -anak. apabila tidak dari sekarang kita membentengi jadi kita dengan akhidah yang benar dan ini anak-anak kita dari akhidah yang benar dengan akhidah yang benar maka kita waktikan agar mudah sekali mereka tetap mengakhidnah ia adalah cara untuk selamat dan fitnah yang saya adalah orang-orang kuat Adik kita dengan aqidah yang sahih. Inilah tugas bagi seorang dari seorang pengajar, mengajar kepada umat tentang aqidah yang benar. Ini adalah kita sekali lagi al aqidah atau kami Dan kita sudah melalui dua puluh enam majlis 26 pertemuan. Dan ini adalah pertemuan yang ke dua akan membahas tentang masih berkaitan dengan iman masih berkaitan dengan iman berkata wal-imanu wal-imanu billah wa malaikatihi wa rutubihi wa rusulihi wa yawmil asir wal-gadari fayuhi wa syarri wa hulwihi wa hurrih inallahi ta'ala wa nahshu umminuna bidhanika kulli la nukarribu leidah ahad ibn al-rasulih wa nisadikuhum kulla nufa'alam maza'u bihih Luhakakan dan iman adalah beriman kepada Allah kalaikat wanita'ni kitab-kitabnya Rasul Rasulnya hari akhir dan takdir yang baik mempunyai buruk yang manis maupun yang baik semuanya dari Allah Ta'ala dan kita beriman dengan semuanya kita tidak membeda-bedakan di antara Rasul Rasul Allah kita membenarkan semuanya atas apa yang pada Yaitu dari Allah Azza Wajalla. Lupa tentang iman, wujud iman Dan iman adalah beriman dengan Allah. Beriman kan di sini apa yang dikatakan oleh para ulama dengan arga dan iman, arga iman, rukun-rukun iman. Yang tulangnya ada enam Berdasarkan apa yang ada di dalam Al-Quranul Al Karim Dan apa yang di dalam Sultana Rasulullah SAW Minamakan dengan Arkanul Iman Dianjil dari kata Rukur Dan dimasuk dengan Rukur adalah Bagian dari bagian yang paling kuat dari sesuatu Al-Ruknu dalam bahasa Arab artinya adalah bagian yang paling kuat dari sesuatu. Itulah yang dinamakan dengan hukun. Dinamakan dengan harga nuni iman, karena enam perkara ini adalah perkara yang paling penting di dalam agama Islam. Di antara cabang-cabang keimanan, maka yang paling penting adalah harga nuni iman. Yang ditulangnya ada enam yang tidak sah keimanan kita kecuali apabila kita beriman dengan seluruh hati. Beriman dengan seluruh rukun iman. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan artinya iman itu belum Al-Qur'an. Di antaranya Rasulullah azwajan, "Laisa ad-dawa'u tunaqu bila al-masjid wa az-sadri." وَلَا ذِنْهَا لِرَّهِ مَنْهَا لَمَنْهَا لَمِ اللَّهِ وَالْيَوْقِ الْأَمِنْ وَالْمَلَا إِذَا جُوَ الْكِسَى جُوَ الْنَبِيِّيهِ Maksud Tabi, iman antara orang yang beriman kepada Allah beriman kepada Hari Hasil beriman kepada kita beriman dengan walaidah yang juga beriman dengan Tabi Beriman adalah orang yang beriman dengan Allah hari akhir, malaykan kitab dan para Nabi. Disebutkan dalam ayat ini dan juga yang disebutkan dalam surat Al Baqarah, dalam ayat ini disebutkan lima di antara enam rupa iman Disebutkan semuanya kecuali beriman dengan takdir. Dan di dalam ayat yang lain orang beriman. Ya ayu'al ladhina amanu, aminu billahi wa rasulih Wa alkitabin ladhi nasala ala rasulih Wa alkitabin ladhi adzala min qabr Wa bayaqubillah Wa malaikatihim wa kududihim wa rasulih Wa alyaumil akhir faqadah Wa Dan barang sahabat ibu'i berbukul Bar siapa yang kubur mengikari Allah dan juga malaikat-malaikatnya, kitabnya, nabi-nabinya dan juga hari akhir, maka sungguh yang kerasesat dengan kesesatan ia jauh. Bar siapa yang mengikari Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, nabi-nabinya dan hari akhir dan juga hari akhir. Malah sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh Menurutkan tentang wajibnya beriman dengan lima perkara ini Dan dalam ayat ini Allah menghiburkan seluruh rukun iman Kecuali satu yaitu beriman dengan Dengan tabdir Di Allah sebutkan iman dengan tabdir Allah sebutkan di dalam ayat yang lain Allah sebutkan di dalam Ayat yang lain, di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, di akaranya dalam firman Allah Azza wa Jal إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ فَلَا عُّٰهُ نِقَدَى إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ فَلَا عُّٰهُ Sesungguhnya, segala sesuatu yang diciptakan dengan khafir Sesungguhnya, segala sesuatu yang diciptakan dengan takdir Dan Allah SWT mengatakan فَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ Buat cara tetap dan Allah tiada lah yang menciptakan segala sesuatu dan tiada lah yang telah tetap diperlakukan secara sesuatu. Betulkan tetap, takdir Allah swt dan perasaan Allah azza wajal tetap dikenal dan tiada lah yang menciptakan. Inilah penyebutan akan lima di dalam kalbuan. Lima perkara disebutkan di dalam. Satu ayat daripada lima nabi yang hadir disebutkan dalam ayat yang lain. Ada hadis tentang asalul asalul Allah Maka di sana ada hadis jibrin alisarah, hadis jibrin kita lihat hadis jibrin. Hadis ini dikeluarkan oleh Umar bin Khattab dan dikeluarkan oleh Ali ad bin Abi Thalib dan Abu dilakukan oleh Imam di dalam sahminya dan disebutkan sebenarnya di sini datang malay Jibril Prima Alisar dalam kadar sedih pasal seorang mati mati kemudian bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan saat itu ada beberapa sahabat bertanya tentang beberapa pertanyaan dia antaranya adalah tentang Islam tentang iman tentang hikmah Pertanyaan tentang, tanda-tanda hari kiamat Pertanyaan tentang, tanda-tanda datangnya tanda hari kiamat Kemudian Nabi SAW Menjawab satu persatu dari pertanyaan Jibril Ketika sampai pertanyaan tentang iman Malaika Jibril mengatakan Ya Muhammad, wa'abdun, ada ya adil iman Dan kabarkan kepadamu tentang iman Maka beliau SAW mengatakan al dihidran anfu bi'illah wa barakatihi wa bi rahmatillah wa salatu wa salam ala asyrafil mursalin wa yaumil akhir wa su'nita min wa syukr. Jadi apa beliau adalah beriman kepada Allah taala kepada malaikat-malaikat kita kita kepada rasul dan Tadriman dengan hari akhir dan beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Jadi majelis kita bi sallallahu Ketika ditanya oleh mereka, diberi sebaik-baik mereka tentang iman. Ketika ditanya tentang iman, belum dengan tentang asal iman. Dan orang ulama memberi nama asal iman dengan nama yang lain, yaitu tentang usulul iman. Kadang mereka mengatakan asal iman, dan kadang mereka mengatakan usulul iman. Jadi masuk dengan usul adalah fondasi, atau koko Karena kita kenapa perkara ini merupakan fondasi dan juga koko di dalam adama kita Seandainya seseorang melakukan amalan apa saja Tapi kalau dia tidak beriman kita Hari akhir, maka amalan yang dilakukan tidak ada manfaatnya Tidak ada manfaatnya Seadinya seseorang berapa soleh jika dia tidak beriman dalam mulaikan, maka tidak akan ada manfaatnya amal yang dia lakukan. Dan orang yang tidak beriman dengan salah satu di antara umat iman Berarti dia telah berluar dari agama Islam. Dan orang yang berluar dari agama Islam, maka tidak akan ada manfaat amal yang dia lakukan. Allah subhanahu wa taala berkata: "Bapa dina." Mengambil perniagaan, pekerjaan, pengadaan, masukurah. Jadi agak datang apalan yang mereka lakukan di dunia. Itu apalan orang-orang yang kafir. Kemudian kami jadikan apalan-apalan tersebut hamba almasurah seperti di dunia, peternakan. Tidak dianggap oleh Allah Azza wa Wajalla. Ini menunjukkan tentang pandemia hubungan iman dan pentingnya kita mempelajari tentang rumput iman baik secara global, maupun secara semuanya dan saya yakin kita semua insyaAllah mengibati rumput iman yang tetap ini tetapi kita bertiga-tiga di dalam masalah mengikuti secara terperinci berpun iman yang menabi dan sebagian besar dari kita, mengiman secara berubah saya beriman kepada Allah, beriman kepada dari akhir beriman kepada kita, beriman kepada para nabi, malaikat dan juga kemudian ini adalah iman secara berubah Di sana ada iman yang terperinci jadi seseorang lebih dalam memaafi tentang masing-masing dari hukum iman tersebut Dia mendalami tentang masalah iman kepada Allah bagaimana caranya Bagaimana beriman dengan malaikat secara terperinci Bagaimana beriman dengan para Rasul secara terperinci Dan orang yang mempelajari lebih banyak Tentang masing-masing dari hukum iman tersebut tentunya dia lebih dan tinggi berikan keimanannya daripada yang hanya berpelajar sedikit Sementara seorang mengendal secara kepolisi makna dari iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada rasul, kepada hari akhir dan juga berkata kembir tentunya dia lebih besar berikan keimanannya daripada orang yang hanya beriman secara berubah dan sebenarnya pada pertemuan-pertemuan yang lalu sudah kita bahas masing-masing dari iman yang enam. Sebelum dalam tempat yang berbeda Dan di dalam majelis yang berbeda karena memang di sini pengarang Fathul Allah ini sur kitabnya itu Al-Aqidah Al-Tahawiyyah bukan dengan urutan, bukan dengan urutan, bukan yang diajarkan iman kepada Allah dan ini yang oleh disebut yang di awal kitabnya Udah diperkenalkan, disebutkan tentang iman, tentang kafir Bahkan diulang beberapa kali di dalam beberapa tempat Sebelum tentang iman kepada kita disebutkan oleh mil beberapa kali Kadang secara global disebutkan di tempat yang lain secara terperinci Tentang masalah Al-Quran Dan tidak masalah kita mengulang-ulang Apalagi masalah haqidah Tidak masalah kita mengulang-ulang Karena ini masalah haqidah Perlu seseorang mentitor mengulang-ulang kembali masalah-masalah masyarakat. Kadang dipahami dalam sebuah jenis, tapi belum tentu dipahami kepada kepada jenis yang lain. Perlu masakan wali iman, wal iman, billah Dan iman adalah umum beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Ini adalah aslul usul. ia adalah pokoknya yang paling pokok. Rukun iman adalah pokok-pokok keimanan. Kubah -kubah yang termasuk pokok paling rekomendasi di antara rukun-rukun iman adalah rukun iman yang pertama yaitu beriman kepada Allah. Dengan Allah sebutkan pertama kali di dalam Dal dalil-dalil. Jadi kita sebutkan ayatnya walakin كِنَّ الْبِرَّمْ قَدْ Sebutkan pertamanya Allah ma'adhan rama'i yabkur billahi wa mala'ikati dan Dan Allah subhanahu wa ta'ala makata أَمَنَا رَسُولُ بِمَا أُدْلَا إِلَيْهِ تَرْرَبِينُ وَالْقُفِنُونَ كُرْنُ أَمَنَا بِاللَّهِ Sebutkan pertamanya sebelum itu Insya'an, rumun iman yang lain. Karena dia adalah asrul-usul Asal yang paling asal, pondasi yang paling pondasi adalah beriman kepada Allah. Sesungguhnya seseorang beriman itu seluruh itu beriman secara beriman kepada Allah. Maka tidak ada manfaat iman yang dia ini. Beriman kepada Allah secara ringkas caranya adalah beriman dengan tiga perkara. Beriman kepada Allah secara ringkas adalah beriman dengan tiga perkara yang pertama adalah beriman bahwasanya Allah adalah satu satu-satu nyadar yang menciptakan memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta beriman kepada Allah ada tiga cara yang pertama adalah beriman mempercayai bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang menciptakan, memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta. Tidak ada yang melakukan itu semua selain Allah. Tidak ada yang menciptakan selain Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki selain Allah dan tidak ada yang mengatur alam semesta selain Allah azza wajalla. Allah subhanahu wa ta'ala berkata, Allahu khaliq kulli syai Allah ialah ya yang menciptakan segala sesuatu, dan Allah mengatakan dan bintang batin bil-ardi illa ala Allahi rispuhan Dan tidak ada sesuatu yang berlantah di permukaan bumi, kecuali alas Allah rezeki bagi mereka Rezeki bagi mereka, Allah ya. mengatur yang Allah yang memberikan rezeki kepada mereka dan Allah SWT telah menulis rezeki bagi mereka Sebelum Allah menciptakan makhluknya Sebelum diciptakan Allah sudah tulis rezeki bagi mereka Dan dia kerana Allah adalah al-raza yang telah memberikan rezeki Kemudian kita piyakini bahasanya Allah satu-satu jadar Yang mengatur Allah semesta, Menghidupkan dan juga mematikan mengerapkan dan juga mendiamkan menjadikan di sana siap, menjadikan di sana malam tidak ada yang melakukan itu semua kecuali Allah Azzawun bagaimana aku? menghilbatkan seseorang di dunia maka disimpan oleh manusia maka tidak ada yang mencipta selain Allah tidak ada yang membelikan resipi selain Allah tidak ada yang penghatur haji Islam kecuali Allah azza wajalla. Jiwa kita di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadahkan segala sesuatu yang disembah selain Allah. Inna allati nas'a wa nabdi illa li yaqul rubaba wala nasta'lan. Sesungguhnya segala sesuatu yang kalian sembah selain Allah juga ada sesuatu yang kalian sempat selain Allah Mereka tidak akan bisa menciptakan seekor Mereka tidak akan bisa menciptakan seekor Allah Katakanlah siapa yang disempat selain Allah Kuih itu seorang jin yang disempat Matahari yang disempat, bintang yang disempat Batung yang disempat, hewan yang disempat Adakah di antara mereka yang bisa menciptakan laras? Padahal itu adalah makhluk makhluk yang paling sederhana susunan tubuhnya. Jika Allah mengatakan sesungguhnya sejalan sesuatu keadaan, yang kalian sembah tidak akan bisa menciptakan seekor laras. Walau itu sudah makhluk, meskipun mereka semuanya berkumpul. Tapi okay, melalui kisah satu orang yang kisah menciptakan, silahkan kumpul semuanya Mengerahkan seluruh tenaganya, nya mengerahkan seluruh kemampuannya dan juga kecerdasan-nya Silahkan mereka bersama-sama membuat atau menciptakan sehapal, sehapal Kisah mereka tidak akan mampu melakukan apa lagi Menciptakan yang lebih berat daripada ini Bagaimana itu ia adalah cara beriman kepada Allah Ia adalah beriman bahasanya Allah Satu-satunya jadat yang menciptakan Tidak ada yang mencipta selain Allah Kemudian pula memberikan rezeki Allah SWT Ia lah yang menanggung rezeki dari seluruh makhluk Dan siapa yang bisa menghitung Jumlah makhluk selain Allah azza Makhluk menerapkan dengan manusia yang Kehidupannya sangat banyak dan tidak ada yang mengatakan kecuali Allah Maka Allah s.w.t telah menulis rezeki bagi mereka Dan akan sampai rezeki tersebut pada waktu yang sudah ditentukan oleh Allah sebelumnya Dan tidak mungkin rezeki tersebut luput dari dirinya Dan tidak akan menikah seseorang ketua sudah disegunakan seluruh rezekinya Allah akan sampaikan rezeki yang sudah ditulis tersebut pada waktunya dan tidak akan luput dari rezeki masyarakat. Ini adalah Allah S.W.T yang menaruh rezeki bagi mereka. Allah S.W.T membencikan mereka dan juga memberikan izin kepada mereka. Setiap waktu, saatnya salah seorang dari sesebalan yang selain Allah, mereka izin ataupun manusia Ataupun siapa saja Diminta untuk memberikan Rezeki kepada manusia satu Dalam satu waktu Di bagi hari misalnya dia. dia tidak akan bisa Dan tidak akan bisa untuk melakukannya Seandainya dia diminta untuk memberikan Rezeki, memberi pangkat kepada Seluruh manusia Dalam satu waktu saja saya dia tidak akan bisa dan tidak akan bisa untuk pelabungannya lalu bagaimana dia bisa boleh rezeki untuk dalam satu hari dalam dua hari, dalam usia manusia semuanya ini baru manusia lalu bagaimana dengan hewan dan hewan berbaca-baca ada hewan yang besar, ada yang menyusuri, ada yang tidak sesuai. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang di ada di darat. Allah Subhanahu Wataala berikan rezeki kepada mereka. Semuanya dan tidak ada yang luput bagi Allah Azza Dia Jal. Ya nama Allah, karena al Azza yang Jal yang rezeki. Kalau tidak mungkin Allah rezeki. Maka jangan kalian mencari rezeki dari Allah Subhanahu Wataala. Puak pudur, puak pudur, Bismillah. Dan dalam jalan penyembah hanya kepada Allah. Dan dalam bersyukur hanya kepada Allah. Dan yang mengatur alam semesta satu-satunya satu hanyalah Allah Azza Wajalla. Gerakan pada hari dari timur ke arah tenggelamkan di arah barat. Menghidupkan manusia, menghentikan manusia. Selain Allah tidak ada yang perakukan. Bismillah zaman Nabi Ibrahim Sallallahu beliau pernah berkata dengan seorang raja, beliau berkata seorang raja dan peradatannya sesungguhnya Allah, dia kan yang hidup dan yang matikan. Benda peradatannya semua peradatannya anak umi, anak saya juga hidup dan yang matikan. Maksudnya adalah biarkan orang hidup di Wilasda atau membunuh seseorang memberikan tertutup pembunuh seseorang. Kemudian Nabi Ibrahim katakan: "Kuatil Allah ya'ati bishamsi min al mashnah." Arti bila kita Kemudian Nabi Ibrahim katakan: "Sebutnya Allah mendatangkan matahari dari arah timur." Sesungguhnya Allah mendatangkan matahari dari arah timur. Kalau demikian, datangkanlah matahari dari arah bangun. Kalau memang kepadalah Tuhan yang benar-benar di sebelah, maka datangkanlah matahari dari arah bangun. Perhubungkanlah di kamar, maka bukaplah orang yang kapir tersebut. Nah, tidak mungkin dia bisa melakukan ini. Dia Allah SWT yang menjadbirun apalah yang mengatur seluruh perkara ini tidak boleh kita yakini ada saling Allah yang melakukan itu semua ini yang pertama, yaitu meyakini maksudnya Allah yang mengatur alam sistem memberikan tazri dan tidak mempercayakan seluruhnya kemudian yang kedua di antara cara beriman kepada Allah adalah beriman bahwa Allah satu-satunya dan yang berah untuk disembah beriman menyakini dawasanya Allah adalah satu-satunya daging yang berhak untuk disembah dan yang berhak disembah adalah yang pencipta memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta dan yang berhak disembah adalah yang pencipta memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta yang tidak melakukan itu jangan disembah yang tidak melakukan itu maka jangan. Disembah karena dia tidak pernah pun disembah. Orang yang meyakini kerana ia kita yang pertama tadi, yaitu tu meyakini bahasanya Allah yang mencipta, memberikan rezeki dan menciptakan alam semesta. maka konsekuensinya dia harus beribadah hanya kepada Allah. Konsekuensinya dia harus beribadah hanya kepada Allah kalau dia yakin Allah yang menciptakan satu-satunya dan memberikan rezeki, maka tuan eksplisit satu-satunya, maka dia tidak boleh menjalankan ibadah sedikit pun kecuali hanya kepada Allah majeedaja. Kalau dia lakukan, maka dia adalah orang yang beramal sekuat. Dan bila tidak dia tidak lakukan, maka batal jaymanan. Apabila seseorang mempercayai Allah satu-satunya yang memberikan rezeki mengatur alam semesta dan juga menciptakan Tetapi dia tidak menyerahkan ibadah kepada Allah Dan masih menjalankan sebagian ibadah kepada selain Allah Maka takkan dirimanannya dan dia tidak dianggap seorang Muslim Dan dia tidak dianggap sebagai seorang Muslim Jadi seorang Muslim adalah orang yang menyakini keyakinan yang pertama tadi belum jadi ikuti dengan mentauhidkan Allah mengisahkan Allah di dalam ibadah jadi cara yang kedua adalah tidak menimba kecuali hanya kepada Allah SWT tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah dan inilah yang membedakan antara seorang muslim dan orang musyrib yang membedakan antara seorang muslim dengan orang yang musyrik, orang yang menyebutkan Allah Azza wa al Seorang muslim, maka dia hanya menyerahkan ibadahnya kepada Allah. Dia hanya menyerahkan ibadahnya kepada Allah. Adapun orang yang menyebutkan Allah, orang yang musyrik maka terkadang dia ibadahnya kepada Allah dan terkadang dia serahkan kepada selain Allah Azza wa dan dia tidak maksudkan dengan keyakinannya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa mengatakan dan ini merupakan ayat yang pertama yang diisi berisi berita Jadi di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Ya ayyuhan nas, a'budul rabbakumul ladzi khalaqakum wa alladzina min qablikum Wahai manusia, hendaklah kalian menyembah kepada Rabb kalian. Wahai manusia bangsa dan kalian hendaklah kepada Rabb kalian. Siapa Rabb kalian? Rabb kalian adalah yang memiliki sifat, "Aduna allakum walladhi fi fadli tu'alantu tataddu." yang pertama, dia dia yang telah menciptakan kalian. Ialah yang telah menciptakan kalian Dan menciptakan orang-orang sebelum kalian Supaya kalian doang Ini adalah simpat Ini adalah simpat sesentuah yang kita menciptakan untuk menikmati Yang pertama, dia memiliki Simpat menciptakan kita Dan menciptakan orang-orang sebelum kita Yang tidak menciptakan kita, maka jangan disimpan أعوذر ماتدر يا أيها الناس أخذوا ربكم دلما يتبقى فلا رب كريا سيما رب كريا يأتلنه سيبقى كريا دلما أورف أسبرو كريا أخذنا الله ماتدر أَلَّنِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مِنْ عَشًا وَالسَّمَاءً لَا مِنَ السَّمَاءً لَا أَمْ فَأَعْوَدَ مِنَ التَّفَارَ جِنِ اسْمَا jadi antara sifat roh tersebut adalah yang menjadikan bumi ini terbuntar, yang menjadikan bumi ini ternampak, dan dialah yang telah menjadikan langit bangunan, dan dialah yang telah menurunkan bagi kalian air dari langit kemudian menurunkan dengan air tersebut minata roh dari mahu dari tanah taramat beris malakuk sebagai rezeki bagi kalian. Sifat atau tersebut, menjadikan tuh ini terhambat, menjadikan ada jadi bermuamuk dari yang telah menurunkan air dari atas dan menunduk ke tarian cara lama-lama. Ini bahkan yang perlu disembah. Yang tidak melakukan ini maka jangan disembah. Yang tidak melakukan ini maka jangan disembah, karena dia tidak perlu disembah dan Allah pada kata-kata terjagat Allah adzat wa ta'ala maka janganlah kalian jadikan bagi Allah sesembahan-sesuatu padah dengan tadiha dan antum ta'lamun sadad kalian pertama karena kalian jadikan kalian kalian bagi Allah itu hanya berhukuman kepada Allah tidak ada pencipta kepada selain Allah وَأَنْتُبْتَعْلَمُونَ Sedangkan kalian mengertai, yaitu mengertai, bahwasanya yang adalah ada Allah, yang berikan terjadi adalah Allah, dan mengatakan Allah semesta adalah Allah. Yang tahu itu adalah Allah yang melakukan, pekerjaan kalian, menjadikan di sana, dan menjadikan bagi Allah azimah. Menujukan apa? Menujukan bahwasanya, keyakinan yang pertama tadi, mengharuskan kita untuk melakukannya kedua kalau kita yakin Allah yang mencintai, berarti kita tidak boleh menikmati kecuali hanya kepada Allah. Dan inilah yang sekali lagi yang membedakan antara kita dengan orang-orang musyrik. Orang-orang musyriki di zaman Nabi SAW. Mereka mengenal Allah. Mereka mengenal bahasanya Allah yang mencintakan mereka. Mengenal bahasanya Allah yang memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta ini. Tapi saya, mereka tidak tersekuat dengan keinginan ini Sudah tahu Allah yang mencipta memberikan izin dan tidak menghadur alam semesta Tetapi di dalam masalah ibadah mereka masih serahkan sebagian kepada selain Allah Azza Allah SWT berkata, dan dialah yang paling tahu tentang hakikat diri orang-orang bersyiriki Walaik sa'al tahu Makhluk asma wa jibril allah ya kur allah dan seandainya Muhammad bertanya kepada mereka itu kaumku siapa yang ciptakan langit dan dunia ini? Bisa yang mereka mengatakan allah. Seandainya aku bertanya kepada kaumku siapa yang ciptakan langit dan dunia ini? Bisa mereka mengatakan allah. Tidak ada di antara mereka yang mengatakan oh yang diciptakan adalah lana. Atau yang memberikan di sini adalah Al Atau yang mengatur Al Musta adalah mana semua yang mengatakan bahasanya keluarga menciptakan, menciptakan, menciptakan adalah dan terbukti adalah Allah Azza. Dan Allah mengatakan pada insaan man pada kaum Allah. Dan saatnya kau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, biasanya mereka mengatakan Allah. Kalau bahasanya Allah yang telah menciptakan mereka dan menciptakan nenek moyang mereka dan Allah mengatakan: Bun, maiyal zubufun minas sama ibn Allah, ar maiyal bini usamah al ansam, waa maiyal bini al tayy, Wa bini al tayy al tayy, waa maiyal bini al abra, fasyabulul Allah, rukul akala ta Maka Allah siapakah yang telah memberikan rezeki kepada kalian dari anit maupun dari bumi dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup dan siapakah yang telah mengatur seluruh alam ini? Kersay aku, Rasulullah, isai mereka akan matatan. Allah maafkan para takut lalu bagaimana kalian tidak bertakwa dan takut kepada Allah azza wajalla. Semuanya mereka sepraktek rasanya di dalam asal al Memberikan rezeki untuk atur alam semesta Menciptakan alam semesta yang melakukan itu semua adalah Allah Tidak ada perbedaan antara kita dan orang-orang musyrikin Quraish Kami yang kita disuruh beriman dengan yang ketua Yaitu mengisahkan Allah di dalam ibadah Dan tidak boleh menyerahkan ibadah kepada kubur, jubah dan jin, pada matahari, pada bulan dan bintang mereka enggan dan tidak mau beriman dengan yang kedua ini disuruh oleh Nabi SAW mengatakan La ya, ilaha illallah yang artinya tidak ada sesempat yang berat disempat kecuali Allah dan mereka paham ucapan ini orang Arab tidak mengatakan La ilaha illallah Berarti konsumasinya saya tidak boleh menyifat kecuali hanya kepada Allah. Saya harus siap tinggalkan penyifat kepada J, harus siap tinggalkan penyifat kepada Nabi, harus siap tinggalkan penyifat kepada berhala, kepada lintah, kepada panca dan seterusnya. Dan hanya menyifat kepada Allah yang satu kepada tuhan yang satu iaitu Allah Azza wa Wajalla tapi mereka tidak mau mengucapkan ucapan ini kecuali yang Allah berikan kepada. Tinggalkan ketika diilah lahum la ilaaha yastabiqun wa yaqulun a la ta'rif alihatina li sha'ir al-anjum. Sesungguhnya mereka, itulah para pimpinan Quraisy apabila disuruh dari kita untuk mengatakan la ilaha illa Allah, yaastabiqun terima bila kau mengucapkan la ilaha illallah, kerana mereka tahu maknanya Kemudian mereka mengatakan, bagaimana kami meninggalkan Sesungguh hasil kami yang bayi tersebut Hanya karena seorang tukang syair yang gila Meninjik Nabi s.a.w. Mereka paham tentang kalimat la ilaha illallah Dan mengatakan bahasa konsekuensi dari kalimat ini adalah Harus menawidkan Allah dalam dalam ibadah dan itu jangan sampai orang-orang muslim lebih faham tentang kalimat La inaha illallah daripada, daripada kita Berkadang kita mengucapkan La inaha illallah Bahkan dalam sehari lebih dari sekali Tapi kita tidak memahami maknanya Tidak memahami isi dan juga kandungannya jika waktu orang yang tidak mengetahui tentang isi dari kalimat La ilaha illallah Dia akan melakukan perkara yang berlanggar kalimat La ilaha Melakukan akalan atau ucapan yang bertentangan dengan kalimat La ilaha illallah Dia dia tidak mengetahui isi dari kegadungan dari kalimat La ilaha illallah La ilaha illallah artinya adalah tidak ada sesuatu yang berat di kecuali kecuali Allah. Bila ada sesembah yang sudah disembah Kecuali Allah, artinya seseorang menafikan, mengingat seluruh sesembahan yang disembah oleh manusia yang disembah oleh makhluk illallah kecuali Allah subhanahu Allah. Menafikan seluruh sesembah yang disembah oleh makhluk illallah kecuali Allah subhanahu ta'ala. Menyerahkan ibadahnya seluruhnya hanya kepada Allah. Berdoa hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, cinta-cinta yang ibadah hanya kepada Allah, berangkut berangkut ibadah hanya kepada Allah, berislamlah hanya kepada Allah, tidak berislam kepada orang yang sudah melihat, bernazar hanya kepada Allah dan tidak bernazar untuk wanita-wanita. Seluruh ibadah yang dicintai dan juga dirindai oleh Allah, maka dia serahkan hanya kepada Allah. Macam-macam kaptah bagi orang yang sudah mengatakan la ilahe illallah menyerahkan sebagian ibadah sekecil apapun kepada selain Allah Azza wa ta'ala ini adalah makna iman yang kedua, makna ibadah kepada Allah yang kedua iaitu melakukan ibadah hanya kepada Allah Azza wa ta'ala dan meninggalkan segala iman kepada selain selain Allah sekali lagi, inilah yang membedakan antara kita dengan orang-orang musyrik Quraisy. kenapa tadi semua orang yang salah memerani mereka bahkan terpukar darah dan berangkat antara saudara dengan saudara karena tentang tentang ini inilah yang antara kita dengan mereka kalau masalah mengakui Allah sebagai pencipta, berikan tazil dan keaturan alam semesta maka kita semuanya bersatu Maka Iblis A'latul Maha'alayhi dia juga mengetahui dan mengenal bahasanya Allah yang telah menciptakannya. dia juga mengetahui dan mengenal bahasanya Allah yang telah menciptakannya. berapa ayat di dalam al Quran dia mengatakan Rabbi Wahai Rabbul dan Allah SWT mengatakan Qala ma na'aka ala tasminya buat mana-mana ada sesudah yang di dalam yang Allah swt berbicara kepada iblis, dia itu mengatakan kepada iblis, kenapa kau tidak bersujud kepada Adam Kenapa kau tidak bersujud kepada Adam Kemudian dia mengatakan, قَالَ أَنِّي مِنَ الْعَرْبِ وَقَالَ أَنَا مِنْ الْقَرْيَةِ Kuala petani bintari wa kuala petani binti Dia mengatakan, Ya Allah, Allah yang menciptakan aku dari api Dan menciptakan dia, yaitu adab dari dari tanah Artinya dia yang iblis mengakui bahasanya Allah yang telah menciptakan dia, yang telah menciptakan nabi adam, Mengakui bahasanya Allah, al khalif, dia lah yang telah menciptakan Maksudnya Allah yang menciptakan Tapi apakah ini memasukkan Inggris ke dalam Islam? Tentunya -tentu tidak. Keyakinan dia Kerasanya Allah yang menciptakan Dan kerasanya Allah adalah dalam Allah, Tidak memasukkan Dia ke dalam negara Islam Dan ini menunjukkan kerasanya Hanya mengenal Allah sebagai Pencipta, memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta Tidak cukup yang tentu Menjadikan seseorang sebagai seorang Muslim harus ada yang selanjutnya yaitu berseleb beriman dan hanya menyebut kepada Allah Azza Wajalla. Kemudian yang ketiga di antara cara beriman kepada Allah adalah beriman dengan nama dan juga sifat Allah Azza Wajalla. Beriman dengan nama dan juga sifat Allah. Maksudnya bagaimana? Yaitu beriman dengan nama nama dan juga sifat Allah Azza Wajalla yang Allah menghabarkan di dalam Al-Qur'an. Atau dikabarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang sahih Berubah nama dan juga sifat Allah. Apabila Allah menghabarkan di dalam Al-Qur'an, kita pernama Allah, atau menghabarkan tentang sifat Allah, maka harus kita benarkan. Masa harus kita benarkan dan harus kita benarkan sebagaimana datangnya. Allah menghabarkan, Rasulullah memiliki nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahmanu ala arsy Dia tana Allah adalah Al-Hakim Al-Alim Al-Sabi Al-Ali Al-Kabir As-Sabir Al-Awwal Al-Aqid Allah Allah kita istirusnya apa Allah Subhanahu wa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an maka harus kita imani sebagaimana datangnya atau dijabarkan oleh Rasulullah, Rasulullah SAW di dalam hadis hadis Sahih maka harus kita iman. Demikian pula sifat, apabila Allah mengatakan tentang sifat sifat di dalam Al-Quran, Allah mengatakan bahwasanya Allah memiliki peruatan, Allah mengatakan bahwasannya Allah menistiwa, Allah mengatakan bahwa Allah mendengar, dan juga sifat-sifat yang lain, maka harus kita imani sebagaimana datanya. Dan juga apabila datang di dalam surah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan hadisnya ada hadis satu-satu, maka harus kita ikhadi sebagaimana datangnya dan tidak boleh kita menolaknya mengatakan rasanya Allah tidak memiliki nama ini atau menolak sifat Allah dan kita tidak boleh kita menjerumputkan nama dan sifat Allah tersebut dengan takluk. Tidak boleh kita tajbih, iaitu penerupatan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kita yakini bahasanya Allah memiliki sifat tersebut, tapi tidak boleh kita yakini bahasanya sifat tersebut sama dengan sifat makhluk. Kemudian kita mengatakan atau kemudian seseorang mengatakan bahasanya rahmat Allah sama dengan rahmat makhluk, atau mengatakan ilmu Allah sama dengan ilmu makhluk. Istiwanya Allah sama dengan istiwanya makhluk. Ini tidak boleh tidak dan diharamkan. Dan ini lah dinamakan dengan tasbih yang tidak Allah dengan makhluk. Allah mengatakan mereka menjadi Shayt. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Maka perasaannya sifat yang Allah katakan di dalam al-Qur'an atau digambarkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang sahih tidak serupa dengan sifat yang diberikan oleh makhluk. Itu adalah sifat yang sempurna, yang sesuai dengan keadunan Allah Azza Wajalla dan Allah tidak mengabarkan kepada kita tentang bagaimananya. Allah hanya mengabarkan kepada kita tentang nama dan tiga sifat tersebut, dan Allah tidak mengabarkan kepada kita tentang bagi makhluk. Sehingga tidak boleh seseorang menyerupakan sifat Allah SWT dengan sifat makhluknya. Ini adalah tiga cara untuk beriman, kepada Allah Azza wa Jaisi. Untung itu adalah beriman dengan Al-Malaika wa malaikati Beriman dengan malaikat-palaikat Allah yang terlalu beriman dengan wujud atau dengan keberadaan malaikat-palaikat Allah Cara Allah SWT menyebutkan di dalam Al-Quran tentang nama namanya tentang sifatnya dan ini menunjukkan bahasanya malaikat ada. Dan juga beriman tentang dengan nama-nama sebagian malaikat yang Allah sebutkan di dalam atau di dalam hadir kita imani nama-nama tersebut sebagaimana datangnya seperti Jibril, Mika'il, Israfil, Malik, Mungkar dan juga Lapir Narul dan juga Farul maka kita imani nama-namanya, ada pun yang tidak diberitahukan kepada kita tentang namanya pasti kita melihat secara berbahagia karena jumlah malaikat ini banyak sekali tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah. Habis tidak semua malaikat diberitahu kepada kita daripadanya. Allah mengatakan bahwa yang dan tidak tahu, tidak mengetahui jumlah tentara-tentara Allah, malaikat-malaikat Allah, tidak tahu kecuali Dia. Jadi antara ciri-ciri kepada malaikat adalah beribad dengan sifat-sifat mereka yang datang di dalam dalil yang sama. Mereka diizinkan dari cahaya dan mereka adalah makhluk yang baik, mereka memiliki sifat-sifat yang baik. Ada di antara mereka yang diizinkan oleh Allah untuk menjelma sebagai manusia, sebagai manusia berilmu asal, dan juga para kawan yang lain. Dan Allah telah memberikan tugas kepada mereka dengan tugas-tugas dan pasti pasti pelaksanaan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Ada di antara mereka yang ditugaskan untuk menjaga tanah, ada ditugaskan untuk menjaga surga, ada yang ditugaskan untuk bertanya kepada setiap orang yang masuk ke dalam alam kubur ada ditugaskan untuk catat amal, ditugaskan untuk menulis takbir, ditugaskan untuk menjaga manusia, ditugaskan untuk menyampaikan salam dari Umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tugas-tugas yang lain Makanya harus kita imani Sebagaimana datangnya Wabutul ini beriman dengan Kitab-kitab Allah Beriman dengan kitab-kitab Allah Kitab-kitab Allah Yang disebutkan kepada kita Namanya hanya lima atau enam Hilah di kalangan para ulama Yaitu yang pertama Suhlam Ibrahim Kukiat Tawram, Injil Az-Zabur Dan juga Al-Murahan Adakah suruh Musa baga para ulama berselisih apakah suruh Musa? Ini sama dengan taurat ataukah dia kitab kita sendiri? Dan kitab yang Allah beruluhkan kepada para nabi bukan hanya lima itu saja, bukan hanya enam itu saja. Tetapi di sana ada kitab-kitab yang lain, cuma tidak diberitahukan kepada kita namanya. Dan Allah SWT berkata, وَقَدَ أَرْسَلَّا فُزُولَنَا بِالْقَيْهَا وَأَقْزَلَّا أَعْهُمُ الْكِتَعَ وَالْبِزَانِ Sebelum kami telah memutus para Rasul dengan gayinas dengan bumi bumi dan kami telah terutkan bersama mereka kitab. kami telah terutkan bersama mereka kita menunjukkan kepada setiap hari datang dengan membawa kita tetapi tidak semua kitab kitab tersebut sampai nama kepada kepada kita dan Al Quran adalah nashr. Al-Qur'an adalah yang menghasilkan atau menghapus kitab-kitab seluruhnya. Apabila sudah datang Al-Qur'an, maka cukup bagi seseorang berdugang dengan Al-Qur'an. Berdugang dengan Al-Qur'an dan Allah telah menjadikan Al-Qur'an memiliki beberapa kristimewaan. Di antaranya adalah, berasanya Allah menjaga Al-Qur'an dari tangan-tangan yang jahit. menjaga Al-Qur'an dari tangan-tangan yang jahit yang berlukan. Penambah atau pemurah ini apa yang ada di dalam Al Quran. Hmm. A uh shadow. -oh. Uh -oh. uh -oh. uh -oh. dan di sanata. Dan Allah mengatakan Allahu yastawi antara baiti usulan wa minan nas. Dan Allah memilih dari roson-rosonya dari kalangan para dan juga dari kalangan manusia. Dan kita meyakini bahwa mereka adalah orang yang terbaik. Baik dari segi pencipta, di sisi maupun sifat-sifat mereka, akal mereka, mereka adalah sebaik-baik manusia. Dan kita keyakinan bahasanya mereka langsung dijaga oleh Allah Azza Wajalla dari dosa dosa besar. Tidak ada di antara tadi yang melakukan dosa dosa besar. Demikian pula dijaga mereka dari kesalahan di dalam menyampaikan wahyu. Tidak mungkin seorang nabi salah di dalam menyampaikan wahyu. Allah telah menjaga mereka dari dosa dosa besar dan menjaga mereka dari dalam menyampaikan wahyu dari Allah Azza Wajalla. Jadi antara keakinan kita tidak boleh seseorang bulu kepada seorang Nabi Mereka adalah orang-orang yang mulia Dibuli oleh Allah Azza wa Jal, memiliki sifat yang tinggi Orang-orang yang ma'asub, tetapi mereka adalah manusia Mereka adalah manusia menimpa kepada mereka apa yang menimpa kita sebagai manusia Ada di antara Nabi yang sakit mereka yang pernah tadi dan rosul menikah, juga berbicara pergi ke pasar untuk mencari rezeki. Mereka juga makan dan juga minum. Mereka sakit dan ada di antara mereka yang terbunuh. Dan mereka meninggal dunia sebagaimana manusia yang lain. Kita yang ini mereka adalah orang-orang yang terpilih tetapi mereka adalah manusia biasa sehingga kita boleh kita meyakini bahasanya ada di antara mereka yang memiliki sifat-sifat ketuhanan jangan sampai terlumos ke dalam apa yang dilakukan oleh orang-orang asrani berlebihan kepada Nabi Isa AS sehingga mengatakan bahasanya Nabi Isa adalah Tuhan untuk dia adalah Tuhan jadi bahan kita, yang ini bahasanya Nabi dan Rasul mereka adalah orang yang mulia yang terpilih akan tetapi mereka manusia Biasa tidak memiliki sedikit pun dari sifat-sifat ketuhanan. Kemudian, wan yang beriman dengan hari akhir. Jadi, masuk dengan beriman dengan hari akhir adalah beriman dengan seluruh kejadian yang berjadi setelah meninggal dunia. Bakal mau setelah kematian kita beriman dengan seluruh yang terjadi setelah kematian. Termasuk diantaranya dengan adanya fitnah kubur Pertanyaan dua orang malaikat tentang tiga perkara Siapa Tuhanmu, siapa NabiMu apa agamamu Beriman dengan adab kuul, beriman dengan hari kebangkitan, dibatikan yang manusia Beriman dengan dikumpulkannya manusia di bandar maksyat Beriman dengan kizan, imbangan amal Beriman dengan kisah, perhitungan amal Dengan syirah Manusia melewati jembatan sinar, yaitu orang-orang yang beriman. Beriman dengan jadah, dengan berada. Dan seluruh perkara-perkara, kejadian-kejadian -perkara yang dikasarkan oleh Rasulullah SAW. Maka kita beriman sebagaimana datangnya, meskipun kita belum pernah melihatnya, meskipun kita belum pernah merasakannya. Menjadi keterakhir adalah beriman dengan takdir. Walang qadari, qairi, wa syarif. وَقُلْمِهِ وَقُلْمِهِ مِنَ اللَّهِ Beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk Yang malis maupun yang baik Maka semuanya adalah takdir dari Allah Bukan hanya musibah saja ya Merupakan takdir dari Allah Tetapi penipatan dan penipatan Juga takdir dari Allah Azza wa ta'ala Beriman dengan takdir Caranya bagaimana? Beriman berasanya Allah mengetahui segala sesuatu Yang sudah terjadi Yang sedang terjadi maupun yang akan Terjadi dan beriman puasanya Allah, menulis segala sesuatu tersebut. Di dalam rakyat Mahfud, bahkan 57 tahun seseorang Allah menciptakan lantai dan juga bumi. Mungkin berpihakini puasanya, segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah. Segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah. Berpihakini lantai di bumi, bergeraknya sesuatu menghendaknya adalah dengan kehendak dan juga karsian dari Allah. Tidak mungkin sesuatu terjadi keluar dari benda Allah Azza wajalla. Mungkin yang terakhir adalah piyakini bahasanya Allah yang menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu selain Allah adalah makhrubud illat. Adalah makhrubud bagi Allah, baik darinya maupun af'alnya. Baik darinya maupun pekerjaan-pekerjaan dia, maka itu adalah ciptaan dari Allah. Kita adalah ciptaan dari Allah. amal yang kita lakukan, baik berupa kita atau pasir, maka itu yang menciptakan juga Allah SWT. Tidak ada. Selain Allah, kecuali itu adalah makhluk, kecuali adalah makhluk Tuhan,